Para Para Para Para E aí, Medina, como é que vai? Tudo na paz? Tudo, tudo trabalhando bastante nesse final de ano. O que tipo de trabalho está fazendo tanto no final do ano? É, eu tenho um projeto né, chamado Universidade do Futebol, um projeto de, de que se propõe a, a divulgar o conhecimento nas diferentes áreas né, do saber na área técnica propriamente dito, mas também na área da saúde, administrativa, áreas de ciências humanas e sociais, quer dizer, o futebol, é, entendido dentro da sua complexidade mesmo e dentro de uma visão sistêmica, essa é a nossa proposta. né, Estamos trabalhando aí agora para em 2010 oferecer os primeiros cursos, né? e isso está exigindo realmente uma, uma, uma força-tarefa bastante grande. Né? por parte de um número também grande de pessoas, mas está indo bem. É um desafio que me me motiva bastante, né? Eu que trabalhei durante né, décadas aí no, no, no dentro dos clubes de futebol, né? E também dentro da universidade. Isso me permite, né? É, coordenar esse movimento aí é uma coisa que me agrada bastante profissionalmente. Me diz uma coisa, Medina, como dizia o, o, a canção do Gonzaguinha, de volta ao começo. Como é que começa essa história? Você começou a trabalhar com isso onde e como? Essa, na verdade, é uma, uma ideia que, que eu, eu, eu venho desenvolvendo inicialmente de forma solitária, né, mas aos poucos com, com a colaboração, a participação de um número cada vez maior de pessoas e profissionais que curtem, que gostam do futebol. Né. Mas ela se originou já há mais ou menos uns 15 anos. Né. Sempre tive uma preocupação assim, com as questões, é, vamos dizer assim, que que, que ficam ao entorno do futebol, né? Que a visão, a visão de senso comum muitas vezes no futebol é voltada à questão do resultado, da ou da técnica, né? Mas sempre me me me chamava atenção os aspectos que rodeiam o futebol e que têm uma influência bastante grande, mas é, é, pouco percebida e pouco trabalhada. Né? Então foi nesse movimento que né, foi crescendo a minha preocupação em tornar é, é, esses conhecimentos aí disponíveis, né, vamos dizer assim, para as pessoas que também têm essas preocupações ou que não têm e passam a ter à medida que percebe realmente que o futebol não é apenas uma questão puramente técnica, né, Eu diria até dentro de uma visão tecnicista que, que o futebol ainda é percebido, possa ser percebido sobre outros olhares, sobre outros ângulos, né, dentro da riqueza que é essa grande manifestação é, da cultura mundial, vamos dizer assim, né, já que ela, independentemente de, de, de religião, de raça, de país, de cultura, o futebol é uma coisa é impressionantemente presente né, nessas diferentes uh, culturas, né? Isso me fascina bastante. E como é que o futebol entra nessa história na tua vida? Bom, o futebol começou na minha vida assim, meio que por por acaso, né, a oportunidade, vamos dizer assim, profissional, ocorreu quando eu estava me formando em educação física em Campinas, na, na PUC de Campinas, e, e como eu quando jovem jogava futebol, meu pai cruzou com, com um treinador de futebol na numa das ruas de Campinas, esse treinador perguntou se eu né, onde eu estava jogando e E aí meu pai disse a ele que eu estava acabando de me formar em educação física, ele na época, o João Avelino, né, era treinador é, muito conhecido pelo interior de São Paulo, principalmente, né, estava assumindo a portuguesa de desportos e coincidentemente precisando de um preparador físico e aí é, é, me chamou né para uma para uma conversa é, e uma depois em seguida uma conversa com os diretores meio assustados porque eu tinha acabado de sair da, da acabando de me formar em educação física fizeram um contrato experimental comigo durante três meses e acho que me saí bem nesses três meses, tanto que o, o, o contrato foi aí prorrogado, eu fiquei, acabei ficando dois anos na portuguesa e assim iniciei a minha carreira nesse, né, como disse, nesse mundo fascinante do futebol aí, muito tempo durante na minha carreira fui preparador físico depois com o passar dos anos já com essa preocupação mais geral dos aspectos que envolve o, o, o desempenho, a performance mas também a própria vida dos atletas né, foi, me, me, foi me fazendo buscar outros rumos acabei sendo coordenador de futebol é, diretor de futebol e ultimamente tenho uma empresa de consultoria esportiva, né, que ela é baseada, ela tem um vínculo muito grande com essa ideia da Universidade do Futebol, né, no sentido de dar consultorias para instituições, clubes, enfim, né, nessas, nessas demandas que o progresso vai exigindo, né, uma visão cada vez mais É, completa do processo para que você possa estar atualizado e e ajudando no desenvolvimento desse esporte e a passagem do campo da universidade para o campo do futebol foi tranquilo isso? como é que foi essa passagem? Eu não, não entendi eu... a, a, a passagem do, do do pensamento né da da, da universidade para o campo do futebol, isso foi tranquilo? como é que é? conseguiu levar todas aquelas ideias que você estava produzindo dentro da universidade para o campo do futebol ou não? Eu, eu acho que é, o processo é até um pouco inverso, né, foi a, a a minha vivência, o meu contato na prática, no dia a dia, que foi é, é, criando essa demanda da necessidade de um aporte teórico, né, de sustentação para essa prática que, no meu modo de entender, é muito tecnicista, é muito cartesiana, né? ela é muito fragmentada, né, E, e isso prejudica um pouco o desenvolvimento dessa própria prática, né, então eu diria que foi a minha prática que deu vazão a essa ideia da universidade e não a universidade é, é, é, que alimentou essa, essa ação prática, esse é um esforço que a gente na verdade está fazendo, né, para que cada vez mais a, a, a comunidade que trabalha com futebol, é, é, deixe, né, esse viés é, exageradamente prático, prático, pragmático, né, e que se una a, a uma visão mais conceitual, né, que dê sustentação a essa prática, né. Então, é um pouco nessa direção que eu que eu caminho. E nessa história da universidade, tem uma passagem por São Carlos também, né? Você, você acabou passando aqui pela Faculdade de Educação é, Física. É, eu me formei, né, o curso de, de, de técnica, de especialização em futebol, eu fiz em São Carlos, justamente nessa época que eu, que eu relatei há pouco, né, que é, era preparador físico da portuguesa de esportes, eu sentindo a necessidade de de um de um de maior conhecimento eu na época me inscrevi no curso é, de técnica em futebol da escola de São Carlos na época era uma das quatro escolas existentes né, de, de de de educação física né, no, no estado de São Paulo É, e até no Brasil ela foi uma das primeiras a escola de São Carlos né? e eu durante um ano frequentei o curso né? que era aos sábados eu me lembro que né, não, eu, eu consegui uma, uma dispensa na, na, na, no, aos sábados da Portuguesa de Esportes para poder fazer esse, fazer esse curso, né? E que foi muito bom, né? Foi um curso que me deu embasamento eh, seguro, já que na própria escola de educação física, por mais incrível e paradoxal que possa parecer, não não se aprende futebol, né? De uma forma específica, especializada. A gente aprende generalidades, né? E na verdade a formação em futebol é muito na na com a mão na massa, na prática, né? E esse curso de técnica de futebol, acabou me dando um suporte que eu não tinha, né, é, em base para poder seguir a minha carreira, né. embora fosse um curso de técnica, né, mas ela me deu assim, muitos elementos para entender o futebol de uma forma mais ampla e parte mesmo específica técnica também, né, já que essas coisas na prática elas embora às vezes os profissionais tentam separar, ela não ela é inseparável, né, é o Na verdade, você lida dos seres humanos, né? E os seres humanos são sempre integrais, né? Você não pode dividir o físico do mental, do espiritual, do social, né? Tudo isso é uma, né, uma, uma uma uma grande unidade que se correlaciona com o mundo, né? E é assim que a gente tem que entender esse processo no meu modo de de de de, de compreensão dessas coisas. E por falar em colocar a mão na massa, você é um padeiro respeitadíssimo aí pelos jogadores de futebol, né? E diz uma coisa pra mim. É, como é que foi esse roteiro? Você esteve na portuguesa? Por onde você passou, com quem você trabalhou? Ah, passei, passei por assim por muitos lugares muitos clubes né é, é, eu até outro dia estava participando de um evento né e, e, e, e conversando com com uma pessoa que faz uh, trabalhos de motivação né com com equipes de futebol e a gente estava conversando né realmente a, a, tenho assim tenho orgulho de de ser um dos profissionais assim que que mais experiência tem nos clubes, diversos clubes de futebol do, do, do Brasil, principalmente, né mas também fora do país, eu trabalhei na Portuguesa, trabalhei depois na Ponte Preta, no Guarani, na, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Santos no Flamengo, na, no, no Bahia, com, com em forma de consultorias, depois no Rio Grande do Sul, no Internacional, duas vezes. É, trabalhei uma época na Seleção Brasileira como assistente né? na da Comissão Técnica, na, no período do que o Falcão era o treinador. Trabalhei três, quatro vezes é, na comissão técnica da seleção da Arábia Saudita, em clubes também lá da Arábia Saudita, consultorias que tem no Japão, nos Estados Unidos, agora mais recentemente, né, que acabo de voltar de lá com consultoria num num clube de futebol, na soccer, como eles dizem lá, né, já que futebol é o, é um é um outro esporte, né, que que nós no no Brasil não não não conhecemos e nem apreciamos, aqueles que conhecem também não apreciam muito, né? mas é nos Estados Unidos é o esporte é, número um, né? E enfim, esse é o um percurso meu aí, acho que, acho que citei aí a maioria deles ufa, né? Ô João, me diz uma coisa, é, você sabe que eu sou um dos últimos torcedores da, fe da Ferroviária de Araraquara, que parece que tá cada vez mais, né? Aliás, inaugurou um estádio, que eu até dei uma informação errada pra você, que eu disse que era o, o, a arena mais a, melhor, a mais moderna do país, uma história assim... Maior, você maior, disse que era a maior, maior, maior, e maior, e não, maior, é, maior, não era. E não é. é, é a mais moderna, né? Ah. E é engraçado que inaugurou uma arena de futebol, dizem, uma das mais modernas do país, mas não tem time de futebol, Tanto que, que, que o time deve estar disputando a um A4, né? uma coisa assim, A3, né? Fragado está levantando. É, tem, a 1, A2, A3, coisa. Você que passou por tudo esse, todos esses cantos, na Arábia, Brasil, Estados Unidos, Japão e tudo mais, tal, como é que você encara essa situação que está vivendo o futebol no interior paulista? É preocupante, né? É uma uma situação muito preocupante, né? Eu acho que nós estamos ainda numa fase é, de transição, né? entre entre o antigo e o moderno em termos de futebol, né? O, a estrutura arcaica do futebol em, em muitas circunstâncias insiste em permanecer aí, né, dando a, a, as cartas, é, eu eu entendo né? alguns alguns É, é, algumas cidades têm conseguido é, é, algum destaque, mas muitas vezes à custa de uma visão é, absolutamente empresarial. nada contra a visão empresarial, mas eu acho que uma visão empresarial é, no futuro Ah, para que ela seja saudável ela tem que contemplar as necessidades sociais, culturais de uma cidade, né? Isso eu acho que estão ainda um pouco longe de, de, de uma né, de uma abordagem que entenda o futebol dessa forma, né? E com isso a gente fica realmente triste de ver um futebol que muitas vezes, como você mesmo citou, né, a ferroviária de trinta, quarenta anos atrás, era uma potência, era uma força, eu me lembro que é, uma época morava em São José do Rio Preto né? e o um jogo entre Ferroviária e América de Rio é. Preto era um acontecimento né? Era, né? e havia né, pujança, havia é, uma, uma força incrível né? Da, da, da, do futebol no interior né? e hoje a gente vê com muita tristeza muitas cidades, né, que você citou o próprio exemplo, né, da, da ferroviária que que antigamente se constituía numa numa força das mais respeitáveis do interior paulista, né, hoje enfrenta muitas dificuldades, né. Eu tenho esperança, né, e acho até que esse momento que antecede a Copa do Mundo As pessoas, embora muitas pessoas sejam totalmente contra, né, e eu entendo até essa, essa, essa visão contrária à realização da Copa do Mundo no Brasil, né, porque muitas vezes esses grandes eventos, eles são nada mais, nada menos do que é, é, motivos, né, e oportunidades para que, que se façam coisas que a gente não aprova, né, de, de de de de corrupção de de de lucro indevido, né? Então tudo isso é, é, é propício de ocorrer em grandes eventos. Mas por outro lado, né? Pensando de uma forma mais uh, otimista, né? Ela vai reali ser realizada, né? Esse grande evento será realizado no Brasil quer queiramos, quer estejamos de acordo ou não, né? Por que não transformar, então, isso numa oportunidade também de, de crescimento, de maior dinamismo, de, de, de a gente refletir mais criticamente sobre aquilo que deva ser feito em benefício da população de uma forma geral, onde o futebol tem ainda um espaço eh, bastante importante dentro da nossa cultura, né? Então, vejo assim a, a realização da própria... Copa do Mundo no Brasil como uma oportunidade para que esses clubes né, é, do interior paulista, citando né, o, o exemplo que você deu, para que eles se estruturem né, e tenham uma condição melhor para poder representar a cidade, dar vazão até a esse interesse que ainda existe, né? É, embora hoje não seja mais o mesmo tipo de motivação que existia alguns algumas décadas atrás, né, porque a própria juventude hoje tem um, um, um leque de opções diferenciada do que era há um tempo atrás, né? mas mesmo assim o futebol ainda ocupa um espaço bastante importante e, e dentro dessa, dessa relatividade, né, eu acho que o futebol, como outras manifestações culturais também, tem que ter o seu espaço, né, ser preservado, ser alimentado e desenvolvido. Né. É uma luta, né, Elvio, você bem sabe disso, é uma luta... É, entre correlações de forças, né? Essas forças é, é, que querem é, se aproveitar, né? sem levar em conta os aspectos mais importantes do desenvolvimento de uma, de uma sociedade, isso vai estar sempre presente, né? mas é preciso que haja os, os contrapontos né? no sentido de controlar esse, né? essa ganância, né? enfim, e a gente conseguir né? É, um desenvolvimento mais saudável do, do nosso futebol e da nossa cultura de uma forma geral. Bom, João, apesar de a gente estar conversando, hoje é dia 15 de dezembro, né? na verdade esse programa vai para o ar, está no ar hoje, as pessoas estão nos, nos ouvindo, hoje é dia 31 de dezembro, um programa especial de passagem do ano, né? e a gente então está conversando com o João Paulo Medina, que é o, se não é o Papa do futebol, pode ser o bispo ou arcebispo né? Do, do, do futebol brasileiro, né? diga uma coisa, João, escolinha de futebol, isso funciona? Olha, é, a escolinha de futebol funcionar sim, por que não, né? Eu, eu tenho sido é, assim, um crítico em relação ao que a gente costuma ver por aí de de, de, de chamado de escolinha de futebol, né? Na verdade, Eu acho que, como o próprio futebol, o esporte de uma forma geral, né? Eu eu, eu costumo brincar, né? Porque é, quando tem oportunidade de falar sobre esse tema, né? Eu eu eu não concordo muito com a ideia de que o esporte, o futebol é, especificamente, sejam é, é, instrumentos de Né, sejam por si só é, é, saúde, educação, cultura, né, porque se você for analisar mais de perto, você vai ver que é, o esporte de alto rendimento está toda hora... É, sendo denunciado por uso de drogas, né? É, violência. Agora, né, nesse, nesse final de Campeonato Brasileiro de 2009, a gente viu é, é, fatos lamentáveis ocorrendo nos estádios, né? brigas até entre os próprios torcedores de um mesmo clube. Né? É, enfim, o futebol e o esporte, de uma forma mais ampla, Não, não, não, não, não representa educação, saúde, cultura, se não houver por trás dessas ações né, a intencionalidade de realmente transformar o esporte em cultura, em saúde, em educação. Né? Então, para isso, é respondendo a sua pergunta né, das escolas de futebol, é, se a gente não tomar cuidado e os agentes que promovem as, as, as atividades dentro dessas escolas, dessas escolinhas de futebol não estiverem preparados eles na verdade vão reproduzir todas essas mazelas da sociedade, né? De, de, de mau comportamento, de usar é, a agressividade, a violência a, no esporte, né? As pessoas agem no esporte como elas são fora do, do esporte, né? Então é, eu entendo que o esporte é uma sim uma ferramenta, um instrumento poderosíssimo de saúde, educação e cultura, desde que os agentes que promovem essas ações, as lideranças que conduzem esses processos, no caso aí que você citou, escolinhas de futebol, os professores sejam formados ou não sejam formados, sejam ex-atletas, se preocupem e se preparem né, no sentido de É, é, bem trabalhar o processo pedagógico dentro dessas escolinhas né? senão na verdade essas escolinhas se transformam muito mais em fábricas de frustrações né? porque na verdade se você for analisar, analisar uma, o que que produz uma escolinha de futebol né? não é como muita gente pensa jogadores, craques do futuro né? na verdade estatisticamente mais que 99% é assustador, mas é isso mesmo estatisticamente, mais de 99% do, do, do, dos alunos que passam por essas escolinhas não serão atletas de futebol profissional não é? e você se não tiver é, com as, os, os conhecimentos necessários para É, lidar com, com essa realidade, você acaba alimentando é, uma frustração, né, porque, na verdade, eles estão sendo preparados para uma coisa que eles não vão ser, ou seja, jogador de futebol profissional, né. Então, eu acho que é, essa minha visão, né, respondendo, assim, objetivamente a sua pergunta, é a minha visão, né, eu acho que as escolinhas de futebol teriam que ter profissionais, né, É, preparados, né, para lidar com essa realidade, né, e caso o menino tenha talento, que é né, menos que 1% de, de, de cada é, 100 alunos de uma escolinha, é, é, é, vamos dizer assim, cada é, mil alunos, um vai ser jogador de futebol, né. O que você está fazendo com esses 999? Né? Essa é a pergunta que eu faço. Né? Então, acho que as escolas têm que estar muito melhor preparadas para lidar com essa realidade, né? É, trabalhando esse 1 um de mil, né? mas principalmente trabalhando esses 90 e 999 de mil né? que precisam, não sendo jogadores de futebol, serem preparados né? para não serem pessoas frustradas e que estejam preparados para ser é, cidadãos né, dentro da profissão que o talento dele permitir. É, eu falei para você da ferroviária e falei do, da de uma forma até né, derrubado tal, mas a ferroviária na verdade tem um futebol feminino lá que está se articulando muito, inclusive está muito interessante. E qual a sua opinião a respeito de, do futebol feminino? Como é que é isso? É esse é um processo bem interessante que começa a ocorrer né, de uns, né, mais assim de uns 10 anos para cá que a gente começa a ouvir timidamente aqui e ali né, um, um, um movimento né, ainda muito carregado de preconceitos né, mas que é, é, começa a crescer de forma consistente no Brasil né. É, sempre quando a, a nossa seleção brasileira né, que já faz bonito nos campeonatos aí, internacionais, né? É, dá pena ouvir os depoimentos né? Da, das, das atletas né? É, sobre as condições em que esse, essa modalidade é praticada ainda no Brasil, né? mas eu fico feliz em saber que a Ferroviária é, é, tem dado apoio ao futebol feminino, recentemente fui aqui fazer uma palestra na Escola de Educação Física de Botucatu, né, e Botucatu também é uma cidade que tem um futebol feminino dos mais fortes, né, no Brasil, né, recentemente até... É, jogando com o Santos, né, da, da, da Marta, da, da Cristiane, dos jogadores de destaque no cenário aí futebolístico feminino mundial, né, e Botucatu ali com ali fazendo a sua marca. Eu acho muito bonito isso, né, acho bacana, né, e, e a gente vê, como disse há pouco, voltei dos Estados Unidos, né, e me lembro também que a... a, a, a Quase 30 anos atrás fui fazer uma clínica, ou várias clínicas no, no, nos Estados Unidos, e para minha surpresa, o maior número de alunos era do sexo feminino, né? Desde 6, 7 anos de idade até 20 anos, a maior parte dos, dos meus alunos que participavam das clínicas eram mulheres. <risos> e, e, e não é à toa que eles têm um futebol feminino dos mais fortes do mundo né? hoje, né? E acho que o esporte é, e o futebol não, não devem ser excluídos desse, desse processo, né? é uma manifestação cultural e uma atividade que pode servir para homens, mulheres indistintamente. Né? Por que esse preconceito né, tão grande? Acho que é mais um, um elemento para ser superado aí nos, nos próximos anos. Eu sou daqueles caras que, de, de, por exemplo, você vai montar agenda, ensaio de quarta-feira à noite e nem pensar, né? Não marca ensaio, não vai em programação, porque tem sempre um joguinho de futebol de quarta-feira. E eu sou daqueles caras que foi formado no Desafio ao Galo, né? Eu vi os jogos do Desafio ao Galo aos domingos de manhã e tal. Enfim, gosto desse jogo até de Chiririca da Serra contra Atlético de do Sul, sei lá um No entanto, uma coisa que está incomodando profundamente, quer dizer, não sei se isso é uma visão sua também, mas pelo menos de quem é só assistente, por enquanto. Quem está ali sentado em frente à televisão, né e fica vendo... A sensação, às vezes, parece que eu estou no, na frente de um joguinho de videogame. Sabe quando o time vai tudo correndo para frente? pumba, dá um chutão para lá. Vai tudo correndo essa coisa mecânica do do, do do futebol isso isso é uma coisa que, que você fala um pouco dessa da necessidade dessa modernização desse processo de né, de mas o futebol não está muito burocrático João é eu acho que essa é uma tendência né, dessa dessa era né, pós-moderna como alguns dizem do mundo, né? Capitalista, até, busca indiscriminada pelo rendimento, né? Isso reflete, né, como nós estávamos dizendo há pouco, né? É, não só em termos culturais, mas a, o esporte reflete aquilo que é a sociedade. Né, se a sociedade cresce nessa direção do, do, do alto rendimento, do, do lucro, né? E do lucro a, a qualquer preço, né? Isso é levado também para a dimensão do esporte, né? Não só o futebol mas é, a, todas, todas as, as, as tendências é, toda essa tendência ela é levada para as diferentes modalidades esportivas né? É, e essa é, também eu acho que é uma questão que você levanta fundamental né? nós na universidade de futebol é, defendemos é, justamente é, o resgate desse, dessa, desse jeito vamos dizer assim é, é, É, moleque, né, vamos dizer assim, mas que o moleque no sentido não é, da, da, da mais tanto da malandragem, mais da, da da arte, né, de jogar futebol. Né? Eu acho que isso é, tem que ser buscado, tem que ser preservado. Então, aí também essa correlação de forças tem que estar presente, né. Quer dizer, como é que você resgata o futebol é, espetáculo, futebol bonito, no momento em que a preparação física, o esquema tático, é, é, entre outros fatores, fazem com que o futebol fique isso que você está se referindo. Né? Fica uma coisa é, sem aquela graça que a gente estava acostumado a, a, a ver nos espetáculos de futebol. Né? Eu acho que é possível se fazer sim isso, né, de garantir, Essa, essa, esses aspectos mais estéticos, embora é, a gente tenha que entender que quanto mais evolução do, do, dos atletas em termos de, de melhora da, da resistência, da velocidade, da força, os espaços começam a ficar mais escassos, né, e a dificuldade pro gesto mais, vamos dizer assim, mais... Né? daquela visão cruzista que a gente tem, ela muda. Então, hoje, eu estava fazendo uma conversa... Alô, João, é. eu acho que está falhando o seu celular, espera aí. Alô. Voltou, pode falar, pode falar. Então, é, nós estávamos fazendo uma, uma conversa, inclusive com um amigo comum, né, especialista em pedagogia do esporte, que é o Alcides Scaglia, né? E, e, e conversando né, um pouco sobre, sobre esses aspectos. Né? Eu vejo que hoje, é, por exemplo, a, a, a, alguns movimentos de habilidade, eles são mais complexos do que eram há muito tempo atrás, mas havia mais passo, havia mais é, condições de você tranquilamente fazer uma firula, fazer um gesto é, que a gente sempre apreciou muito, né? Isso com a evolução da preparação é, física, da preparação, da orientação tática, você vai neutralizando essas, essas capacidades, vamos dizer assim, do, do oponente, né, Elf? Então vai ficando difícil é, a gente repetir um futebol de décadas atrás hoje eu acho que também a gente tem que explicar uh, esses aspectos estéticos sobre sobre um, um outro ângulo não senão realmente a gente se frustra com o que se, com o que é visto hoje 2010, além de ser o um ano da diversidade, né, da biodiversidade, é, vai ter a Copa do Mundo na África, né? Ou seja, o que a África vai trazer de novo para a gente? O que tem, qual a novidade dessa Copa do Mundo na África, da sua perspectiva? Então, eu acho, eu sou muito favorável né, de, de que esses grandes eventos sejam realizados em países em desenvolvimento, né, e não apenas naqueles países que que, que o poder e o e o e o e o poder financeiro de de realizar grandes espetáculos eu acho que é uma oportunidade não não precisa ser uma Copa do Mundo sendo feita na África do Sul e depois em seguida no Brasil que são países ainda que têm bastante é, carência né é, é, e dificuldades econômicas principalmente em relação à, à discrepância é, inadmissível entre os mais ricos e os mais pobres, né? Mas eu acho que é uma oportunidade de você fazer grandes eventos de uma forma diferente, né? É, não precisa tudo estar baseado no dinheiro apenas, né? Não é, não é a, a, a condição única de você realizar um grande evento né? mesmo porque o que vale aí é dentro dos recursos possíveis você fazer uma, uma coisa organizada para ser, ser organizado não é condição única você ter recursos financeiros né? Uma, uma copa do mundo que seja é, é, é, simpática né? no sentido de que é, todos que estarão presentes na Copa serão bem recebidos e, e tomarão contato com a cultura do país, né, com, as, com a sua diversidade, né, é, é, eu acho isso muito uma oportunidade ímpar, né, que esses países, como você citou a África do Sul, né, e outros países é, em, em desenvolvimento pode dar uma contribuição inestimável, né, não devendo nada às grandes potências econômicas do mundo, não é? Esse é o meu pensamento. João, você acompanhou o campeonato brasileiro esse ano? Não. Acompanhei, é? sim, acompanhei sempre que pude via eu. Tá. Você, pude, inclusive, via os você inclusive apresentou uma pessoa que é muito especial, Toninho Sicílio, né? Que conseguiu fazer, tá pelo menos conseguindo fazer um trabalho diferente no Palmeiras, né? O e que qual é a sua avaliação dessa do pegando especificamente o caso do Palmeiras, por exemplo, quando está se tentando implantar uma proposta nova de, de, de gestão, de planejamento, né, e passa por uma situação dessa que a gente vivenciou, que, como é que você avalia isso? Eu, eu avalio dentro desse, que eu disse há pouco, né, respondendo uma das suas perguntas anteriores, né, a esse período de transição que passa o futebol brasileiro, né, Então eu eu torço até para que gestões como essa do Palmeiras deem certo, né? Porque ela elas vem carregada de um de uma nova perspectiva, de uma nova ideia. Infelizmente a gente vive num mundo que quem tem razão é quem ganha, né? então ganhou o Flamengo o campeonato o Flamengo passa a ser referência de, de de de coisas certas a serem feitas quando a gente sabe que é justamente o contrário né ninguém que que que, que convive no futebol de uma forma profissional e atenta é, desconhece né os problemas administrativos de de, de, de pelos quais o, o o Flamengo passa né e uma vitória no campeonato não pode esconder essa realidade né? por outro lado o Palmeiras né, que tem lá um, na figura do, do Beluso, né, uma pessoa é, íntegra, uma pessoa de grande bagagem cultural, né, séria que pode dar uma contribuição né, a própria equipe de trabalho que se montou no Palmeiras como você mesmo bem disse, o Doninho Cecílio que tivemos oportunidade juntos de ouvir uma palestra onde ele relatava as As, as, as mudanças estruturais que eles estavam fazendo, tudo isso tem que ser muito bem-vindo, né claro que essa, essa experiência nova por exemplo, para um presidente como o Beluso, que nunca tinha é, é, vivenciado essa, essa experiência é, comete erros né? isso é natural agora, é, isso não pode ser elemento para que pessoas como o Beluso sejam é, ridicularizadas, afastadas do processo, né? porque aí a gente vai estar eternizando essa visão estruturada, desestruturada, ou melhor, viciada né, do futebol né? e vamos levar ainda muito mais tempo para a gente poder superar ah, ah, essa essa essa fase, né? Essa transição vai levar ainda muito mais tempo. Então eu sou muito favorável, né? Embora tenha realmente frustrado aí a, a, a massa torcedora palmeirense, né? Mas eu acho que é, administrações como essa tem que ser comemoradas, bem-vindas, apoiadas e não é, se entrar na onda né, dessa visão conservadora né, é, de que essas pessoas é, não devem ocupar esses postos né, porque é, são teóricas ou, ou, ou não têm conhecimento e condições de de tocar essa essa gestão do futebol, né? Eu penso justamente o contrário, né? Acho que não é um resultado negativo que, que que pode ter, sim, e deve ter tido contribuição dessas próprias pessoas, né? Mas isso é um processo, né? É um aprendizado importante é, é é a seriedade, a honestidade, é a busca do do do, do melhor caminho sempre. Eu prefiro que É, errar com pessoas honestas né, do que acertar com pessoas desonestas. Né? Eu pelo menos tenho esse pensamento. Bom, e olhando esse quadro do, do, do, dos novos ditos, os chamados novos treinadores, né, que estão se destacando, que estão aparecendo no Campeonato Brasileiro aí, você vê com, com uma boa perspectiva. Esse pessoal tem um, um link, uma, uma, um diálogo com essa outra forma de fazer futebol que não seja essa coisa, né, canheta que você está falando? olha eu eu acho ainda isso está ainda no estágio bem embrionário né eu acho que há muita coisa para se fazer né é, e, e mas é promissor né a gente já vê aí treinadores mais né? É, não pela idade mas com ideias novas né e, e pensando de uma forma mais É, sintonizada com as necessidades, né, as demandas de um de um século 21, né. Embora ainda a gente veja, né, paralelamente é, profissionais é, repetindo é, procedimentos de de 30, 40, 50 anos atrás, né. Então a, essa área técnica também passa por esse processo de transição, né e acho, né, volto a dizer que a realização da Copa do Mundo em 2014 no Brasil pode ser uma alavanca no sentido de acelerar esse processo de transição, né, e trazer novas mentalidades, não só no corpo diretivo, mas também é, administrativo, técnico, né, e os próprios atletas também, né, com uma, uma, cada vez melhor preparados, né, acho que hoje um jogador de futebol, ele tem que ser inteligente, ele tem Que ser é, é, é, trabalhado, formado para essas é, exigências do, do, do, do, do século 21, né? não se admitirá mais jogadores né, que não não saibam se expressar, não saibam se comunicar, não saibam o, o real significado que é ser um jogador de futebol e ser eventualmente até um ídolo. Né? Ele ocupa um papel enquanto ídolo que tem que ser é, é, condi condignamente desempenhado né, por ele, né, porque ele é referência né, e como referência tem que ser, no meu modo de entender, é uma boa referência para a juventude né, e não ainda os exemplos que a gente costuma ver por aí, né? De, bons jogadores, mas que são péssimos exemplos de cidadãos, né? E o pior, né? E ainda recebe o apoio né? de parte da imprensa, né? parte dos, desses órgãos de, de comunicação, né? É, que que muitas vezes até ou fecham os olhos, né? ou apoiam as, as atitudes mais é, pouco recomendáveis que esses grandes ídolos às vezes têm, né? Eu sou contra esse esse estado de coisas. Ô João, vamos já que é, é tudo na imaginação tudo é possível, né? Vamos imaginar que em 2010 eu sou eleito presidente da República, né? Aí eu chamo você para ser meu ministro de esporte. Né? E que vai comandar aí a, a, a Copa de, de, de 2014, né? Qual que é a grande? O que que você acha que é onde que seria que teria que investir? O que que você acha que seria o grande grande mote aí para, já que você vai ser o ministro do esporte, né? Como é que, que, onde você acha que tem que aplicar isso? Onde tem que investir a coisa? Onde que tem que, que mexer? É, acho é, pô, pouco provável, né? Improvável essa possibilidade. Mas lá no. no, no Olha, no, eu não sei, lá... talvez eu saia candidato, ainda não. É, mas <risos> <risos> Mas no no aí no, no aspecto, né, do, do da hipótese como você está levantando, né? Eu acho assim, a grande preocupação, né, com no, no, no, no, no, no modelo de sociedade que a gente tem hoje é de se dá foco na na na na na, na questão é, do estádio, por exemplo, da arena, né, é, das da, da, das construções de de de, de, de é, locais ou espaços para para a prática do do, do da, da realização da Copa do Mundo, né? Eu acho que é, um grande evento, é um grande também um grande É uma grande oportunidade para você estar trabalhando as questões mais.. É, é não só de infraestrutura física, mas também dos aspectos educacionais e capacitação de pessoas, né, de uma supervisão muito atenta em relação àqueles que querem se aproveitar eh, da, da, da, da oportunidade que esses grandes eventos dão, né, então acho que um, o papel de um, de um governo, né, não vou dizer só do, do Ministério, mas falando aí também Pro, pro pro pro pro grande líder né que será você não o presidente então o seu papel em isso tudo é justamente de garantir né a a, a lisura né desse desse desse trabalho todo não que que o dinheiro, o gasto, seja realmente é, direcionado no sentido dessa palavra que é muito usada por, indiscriminadamente por todos, né, que é o legado que um grande evento pode dar para um país, né, então o legado, no meu modo de entender, é você trabalhar na direção não de que o seu PIB, né, seja... É, melhor do que é hoje só, mas que é, as pessoas vivam melhor, né? que haja menos é, discrepância entre, é, é, é, entre aquilo que ganha é, os empresários, aquilo que ganha o trabalhador, né? quer dizer, essas coisas que tem que ser é, trabalhadas, né? isso é legado no meu modo de entender, né? e não deixar depois da Copa do Mundo aí doze É, por melhor que seja o trabalho feito, né, o que legado é, é, 12 grandes estádios ou arenas podem trazer para um país como o Brasil, né, mas se a gente trabalhar os outros aspectos, né, é, culturais, sociais, educacionais, né, que garantir que mais gente possa participar de um processo de prática esportiva no país, né, então né, evitar né porque aí eu me lembro de um amigo né é, que que quando perguntado sobre o que iria acontecer né com com caso a, a Copa do Mundo fosse realizada no Brasil isso na época ainda que não essa decisão não tinha sido tomada né Ele ele disse assim, com certeza, né? Se a Copa do Mundo vier para o Brasil, vai faltar bola lá para a molecada no interior do Maranhão, né? Que ele é maranhense, né? Então porque ele tem, né? Essa visão clara daquilo que historicamente vem se repetindo no Brasil, né? A gente nota já comentários, né? Estamos atrasados no planejamento, né? Coisas que já deveriam estar provavelmente realizadas não são realizadas, né? Então na hora de, de, de da aprovação é, há uma série de promessas e uma série de de ideias que nos fazem é, acreditar que o legado realmente será é, muito bom para o país, né? Mas na verdade se não houvesse controle por parte dos órgãos é, governamentais e, e pela própria Na, é, sociedade civil de uma forma geral, essa coisa não avança e no fim o que acontece é realmente que é, esses interesses escusos é que prevalecem. João me diz uma coisa, tem um negócio chamado de imprensa esportiva, né? E aí, como é que é essa imprensa esportiva no país? É a sociedade de uma forma geral. Existem aquelas pessoas né com, com bons propósitos né, as pessoas que lutam para para né, destacar o, o esporte o futebol no Brasil e aqueles que reproduzem esses né, valores é, mais condenáveis né, de que é, é, é, o, por exemplo o jogador de futebol é, é, tem que tem que enganar o seu adversário e que o que ele faz fora de campo não tem nada a ver com o que ele faz dentro de campo, ninguém tem nada a ver com a vida. Não, se eles são pessoas públicas, tem sim que, que, que é, é, se preocupar com a sua imagem, com aquilo que ele, que ele faz, porque tudo que ele faz serve de exemplo. Né? Não é um cidadão comum apenas, não é um, um, uma pessoa comum. Né? Então, acho que é, a imprensa É, também tem que, que que que entrar nesse movimento né de de de, de uma, uma uma uma um modelo de comunicação né que ajude na construção de um país é, mais saudável né mais mais feliz né no final das contas <risos> Bom, me diz uma. Na, no caso da, da, da comunicação, né, tendo, aliás, exatamente hoje, né, que teoricamente é o dia 15, é, a Conferência Nacional de, Cultura, de, de, de Comunicação. A gente já está tendo uma segunda Conferência Nacional de Cultura e, na verdade, é onde se elege uma discussão, né? para as tais políticas públicas, tanto da comunicação quanto da, da, da cultura. E no caso do esporte, João, o que, que você acha? Não, não, tem, não caminha nada nesse sentido, de, da construção de políticas públicas mais efetiva, de lei para o esporte, como é que funciona isso? Não, esse é um movimento que existe, né, há ah, um movimento dentro da do próprio governo né, e, e, e também ações não governamentais, né, mas é também um processo ainda que se dá de uma forma muito lenta, né, é, é, eu mesmo tive oportunidade de algumas vezes participar de, de reuniões, de trabalho, de congressos realizados e promovidos pelo próprio governo, né? mas o que a gente nota é uma distância muito grande né? entre aquilo que se, se produz de documentos, né? ou seja, que está ali escrito e aquilo que acontece ali na quadra, na, na... na, na, na na pista, no campinho ali onde a atividade é, é, é realizada né? então eu acho que a gente tem que avançar muito né? eu já participei agora há pouco também de um congresso brasileiro de ciências do esporte em Salvador, na Bahia né? tinha lá é, cerca de 1800 professores do Brasil todo né? e ali a gente pode ter né, um contato mais direto com aquilo que ocorre nas escolas, particularmente, né? e a gente, então, tendo a oportunidade de participar desses eh, eh, congressos, desses encontros, né? muitas vezes no sentido de eh, construir políticas públicas na área do esporte né? compatíveis com as nossas necessidades, a gente percebe a distância grande que existe entre É, esses documentos e a operacionalização né, das ideias que muitas vezes compõem esses documentos, né, mas que não chegam lá no, no, no ponto final, que é o que interessa, né, a mudança da prática né, e uma prática mais condizente com esse perfil né, de cidadão que, que todos nós uh, perseguimos. Né, é óbvio, é esse é o meu entendimento. Né. Há movimentos, há encontros, mas eles ainda são insuficientes Para gerar mudanças é, é, importantes né, é, na prática é, esportiva brasileira. Bom João, nós estamos entrando aqui no último tempo da nossa prosa. Eu queria saber uma coisa de você, seguinte, é, como diz o Gil, né, a Bahia já me deu regra e compasso. Você veio de cerqueira César, é isso? Isso, cerqueira César. Mas cresceu lá, ficou até quanto tempo? Não, aqui? não, eu, eu, eu nasci lá, fiquei pouco tempo, né, meu pai trabalhando em banco, né, gerente de banco, mudava muito, né, acho que esse é o meu não, é o meu destino, né? Porque mudava muito quando era é, criança, né? Por conta da profissão do meu pai, depois fui pro futebol que também, né, como relatei no começo dessa nossa conversa, é, tive também oportunidade, né, de, de de trabalhar em diferentes clubes, em diferentes cidades, em diferentes países. Né? Eu morei só durante um pouco tempo, um ano, né? voltava depois porque meus avós moravam lá e as, nas férias a gente costumava passar lá em Cerqueira César, numa cidadezinha perto de Avaré, Botucatu, né? Ali naquela região da Sorocabana, isso. Isso né? É. é. Mas aí você chegou, a começou a jogar em que time? Qual foi o primeiro time que você jogou? Não, eu nunca fui jogador profissional. Não, sei, não. não, não. Eu eu jogava no Amador, em São José do Rio Preto, onde aquele aquele treinador João Avelino me via exatamente. jogar, me via via né, uma, uma, assim potencial né, no meu futebol, era um meia esquerda, né? Um armador, é, assim, com habilidade, mas fraquinho, franzino. Não acho que isso me fez buscar até a profissão de de, de, de preparador físico mais tarde, né? Eu era bastante magrinho, me lembro que tinha já uma já era tinha 18, 19 anos e pesava 50 quilos, né? Portanto, 1,70 que eu tenho, 70 e 71, que eu tenho de altura, então era bem, bem magrinho, não então não não fui jogador de futebol. Eu comecei já logo cedo, 21 anos, eu era o preparador físico mais jovem do, do Brasil, né? era era bem jovem mesmo. Comecei a minha carreira já como como como preparador físico. Bom e justo com jovem inclusive, né? É, me diz uma coisa para encerrar agora a coisa mais importante do programa é a hora que eu não faço pergunta, né? Então você tem aí uns, uns dois três minutos para fazer o seu fechamento desse nosso programa. O que você tem a dizer, de, de, de que você acha que seria importante, se o nosso público está ouvindo? Ah, eu, eu, bom, quero agradecer essa oportunidade, né, É a gente falar de coisas que nem sempre é, é possível se falar, né, não há muitas vezes espaço, né, na mídia esportiva, por exemplo, você não vai ver nunca uma entrevista como essa que você acaba de fazer comigo. Né? Por quê? Por quê? O que é que é diferente? não tem, né, Essa abordagem que você dá, né? As pessoas não, não, não, os, os meios de comunicação hoje é, é, assim mais estabelecidos, né? Não vão fazer uma pergunta. Você acompanha aí noticiário esportivo? Você já ouviu entrevistas com esse teor? Não, ainda não. não. É, então, aliás, uma vez eles tentaram eu trabalhava numa outra rádio aqui da cidade. Uma vez me botaram de latinha, né? Que era aqueles repórter que ia na, na, na no, no campo tal e fazer. E eu me lembro que tinha morrido Rogue Seixas, né? Na, na época. E aí acabou Sim. o jogo, e tal era o um jogo aqui do São Carlense na época era São Carlense, São Carlense qualquer coisa e eu fui fazer uma entrevista e perguntei pro jogador o que, que ele achava da morte hein? do não durou meio, meio, meio período a minha estadia como repórter, né, porque parece que o jogador não pensa, né, o jogador não tem, não tem, não tem link com a realidade, né é isso. mas bom, querido bom, o nosso tempo venceu, né, esse programa é o programa da passagem de, de, de 2009 para 2010, hoje oficialmente é dia 31 de dezembro de 2009 e né? Enfim, encerrando, quais são as suas perspectivas aí para 2010? Então, eu, como disse, né, durante a nossa conversa, eu sou otimista, né? Eu acho que 2010 pode ser melhor do que 2009, né? eu particularmente né, vou procurar fazer a minha parte né, nessa direção né, e tentar ajudar as pessoas no meu entorno é, nessa direção, para que a gente seja é, otimista, né, é, que a gente é, é, encare a realidade, ser otimista não quer dizer ficar cego à realidade, né, a gente sabe É, o lado triste da nossa realidade, né? mas é preciso acreditar né, no ser humano que é possível se fazer melhor do que a gente vem fazendo, que é possível acelerar né, é, no sentido de a gente superar as injustiças que são comuns no mundo todo, mas em, em especial nos países E tem menos condições, né, que é o caso é, do Brasil, né, a gente tem muitos, muitos aspectos a ser é, atacados e melhorados, né, e é isso que eu espero de 2010, né, que esse é, sentimento, né, que toma conta das pessoas nessa passagem de ano, né, de, de 31 de dezembro de 2009 para 1º de janeiro de 2010, né, ele seja uma flama que não se apague no dia 2, né, mas que alimente os espíritos, né, e as pessoas, né, Para se juntarem, né, no sentido de entender que só juntos, né, só com, com, com uma força coletiva que a gente é capaz de transformar é, as coisas ruins em coisas boas, né, esse é, é, é o pensamento que eu carrego, né, pra mim, né, e que talvez sirva aí de mensagem nessa, nesse final da nossa conversa. Muito bem, eu quero agradecer profundamente você ter saído do, do, do, dos teus compromissos aí durante esse período da manhã, do dia 15, que na verdade é dia 15 hoje, né, é, e enfim, e falar isso, e eu fiquei mais feliz, inclusive, de saber que o futebol tem gente como você que, que pensa o futebol de uma maneira diferente, né. João, muito obrigado pela tua participação, no programa de hoje, então, a gente teve a participação João Paulo Medina, como é que eu defino, João, é preparador, que, que é a tua, é, preparador, quem, quem é a tua função, Eu sou um profissional do futebol hoje, né, que tento de alguma forma contribuir para o desenvolvimento do futebol. Na verdade, oficialmente eu dou consultoria né, na área do futebol, na consultoria. Sou um consultor do futebol, talvez seja um termo pouco usado, né, mas acho que no âmbito da tua, da, do teu espaço aí, né, que, que eu considero um espaço nobre, né, É, e raro né, a gente pode falar é, consultor esportivo Muito obrigado, então, e a partir de amanhã então, no, esse programa vai estar lá no site do paracatuzum.com.br é só baixar quem quiser né, fazer o download, enfim usar essa entrevista, inclusive para poder escrever os seus projetos, para poder pensar um pouco a respeito do futebol brasileiro. João, obrigado e tenha um felicíssimo ano de 2010 né, e vamos, vamos ver se acontece grandes novidades para todos nós, então isso espero também estar junto com você na em 2010, né? Temos tido algumas alguns encontros, algumas conversas, né? Muito agradáveis, né? Espero que isso continue também é, se dando em 2010, né? E desejo a todos, né? Os, os ouvintes é, um excelente 2010 e que Eh, junte essas forças aí no sentido de a gente eh, tá mudando esse país né, e, e melhorando cada vez mais as condições dele né? Eu acho que é um papel de todos nós eh, fazer isso né? e é assim que, que eu espero entrar no ano de 2010 tá? eu agradeço viu, essa oportunidade que você me deu de estar Falando essas coisas, como disse, não é muito comum acontecer, né? Então, agradeço a oportunidade e espero que, que os nossos ouvintes tenham, tenham gostado da conversa como, como eu gostei. Ok, querido. Então, Paracatuzum volta quarta-feira, semana que vem, tá? Com uma nova, um novo entrevistado e um grande beijo e até lá. Tchau mais. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ett para